Perhatikan sejenak hati-hati kita Dan mengingat kembali bahwasannya tujuan kita mempelajari Bahasa Arab ini adalah tidak dan tidak bukan Adalah untuk Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita murnikan niat kita Hanya untuk mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan wa akhwat.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 Kemudian Sin. As-Sanaku. Kemudian Shin. As-Syamsu. As-Syamsu. Kemudian Sa. Sad. As-Sadru. As-Sadru. Kemudian. Dhat. Ad-Dhaifu. ad, -daifu. ad -daifu. Kemudian Ta. Ad-Talibu. Kemudian.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 Adapun al-huruf asyamsiah maka antum akan temukan al lam dalam alif lam yang pertama itu masuk ke huruf setelahnya. Maka lamnya hilang. At-tajir tidak dibaca al-tajir at at-tajir. Ats-tau dan seterusnya. Sehingga walaupun antum tidak hafal huruf-huruf ini, huruf mana huruf-huruf qomariyah -huruf dan juga mana huruf-huruf asyamsiah, Tapi kalau antum ketika mendengar al-babu, antum bisa tebak ini al-huruf al-, -huruf, al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 Al baitu. Nah, asant. Al baitu masuk ke mana akhirnya? Al baitu ke al al kumaria. Al baitu al kumaria. Al huruf al kumaria, asant. Mana al baitu yang ini? Al baitu Roma. Roma, asant. Istemir, teruskan. Adiku. Nah. Al mudarisu. Sekali lagi, afi? Al mudarisu. Al mudarisu. Mana al mudarisu? Guru. Guru. Masuk ke mana dia? Al kumaria apa? Al shamsiah. Al kumaria. Al kumaria, asant. Istemir, teruskan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 atau ala ahawas, saudara maksudnya ayo fadal ar-rasulu baik al-wajhu al-wajhu as as bukan as itu teman atau yeah. kawan teman atau kawan baik cukup yakfi marakallahu fekum antayhi ya teruskan <coughs> disetemat al -Quranu. Assalatu Assalatu masuk ke mana? Al-Qumariya Al-Syamsiyah? Al-Qumariya Assalatu Assalatu Al-Syamsiyah Al-Ka'batu Al-Ka'batu Al-Ra'asu Al-Ra'asu Bagaimana Al-Ra'asu? Al-Ra'asu Al-Ra'asu Al-Ra'asu Al-Ra'asu Kepala Kepala Al-Ra'asu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 dari Umur Rafi di dunia Anggret Umur Rafi ada bukunya? Maaf, ada Baik, Alhamdulillah Umur silakan dibaca halaman 18 Lalu setelah dibaca uh, Sebutkan apakah ini masuk uh, Al-huruf Al-Qamariah atau Al-huruf Al-Syansiyah Dipahami Umur? Ya Baik, Fadal Al-Baytu Al-Qamariah Ad-Diku Al-Syansiyah Al-Mudarrisu Naam, Qamariyah. Al -Qamariyah. Oh, naam. القمريا القمري ممتاز الباب نعم القمريا القمريا الطالب نعم الشمسيه الشمسيه طيب السكر نعم السكر الشمسيه اا الشمسيه طيب الدتر نعم الشمسيه نعم الاخو نعم القمريا ال القمريا القمريا الرسول al wajhu n'am al qamariyah n'am at tadiyqu n'am al quranu nah. nah. al qamariyah -qur n'am masyaallah itu cukup yakfi barakallahu fikum terima kasih ummu sufrani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. di belakang umrahfid tadi di bumi angrek antum bisa menghubungi kembali silahkan 8236543 kita akan kembali assalamualaikum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 Tayyib silakan dibaca pak dari Al Quran dan seterusnya. Al Naam. Al teruskan. Al Quran. Nah, Al Khumaria Al Shamsiyah pak. Al Khumaria. Tayyib teruskan. Al Sha'aratu. Nah, Al Shamsiyah. Al Shamsiyah. Al Ka'abatu. Al Ka'abatu. Al Khumaria. Nah, Al Ra'atu. Al Shamsiyah. Al Shamsiyah. Barakallah. Isteri. Teruskan. Al sekali lagi pak. Al Isba'ul. Nah.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 Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Al-Arisha. Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Barakallahu fiikum. Cukup. Jazakumullahu khairan kepada para wahid ya di Cikarang. Dan sedikit tidak jelas tapi alhamdulillah dapat kita simak. Sebelumnya ada pertanyaan, ma'ana al-isba' Al-isba'u. Artinya? Al-isba'u artinya jari. Al-isba'u maknanya jari. Antum melihat di bawah ini ada gambar jari-jari. Baik. Kita tingkatkan mari ya. Baik, تفضل.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 al akhu al akhuhum terus jait <coughs> al rasul al rasulun nah teruskan al wajhu al wajhu sampai selesai Hanif sampai semuanya yeah. teruskan al sadiqu as sadiqu jait hmm teruskan al qura ah sekali lagi Hanif al qur'an al qur'anu nah hmm. Bistamir? Teruskan. Al-Solatu. Naam. Hmm. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Naam. Terus al berusaha. Hah? Teruskan. Teruskan. Teruskan. Teruskan. al Rasu. al Rasu. Muntaz. Al-Isba. Al. Al-Isba'u. Al -al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 Kemudian Al-Jannatu Mana Al-Jannah? Surga. surga Surga Dicatat? <coughs> Baik Mbak dan tidak Baik. terlalu cepat ini Sampai di mana tadi? Al-Jannatu al ya, Surga Al-Himaru Al-Himaru kata ini sering kita baca ya. di halaman sebelumnya Maknanya? Keledai Keledai, nah. Keledai. Al-Khubzu Al-Khubzu ini mungkin baru Al-Khubzu Maknanya roti. Al-Khubzu maknanya? roti.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 Tangan. Antum yang baca hi, lalu antum yang baca antum yang menerjemahkan Kalau ternyata wanah bantu, ya, as dari ashamsiyah. Uh, atajir. As uh, at <coughs> pedagang. Pedagang. Asal bu, baju. Pelan-pelan lah, biar para pendengar bisa menulis sebentar. Beri waktu jeda satu detik misalnya. Sekali lagi atajir, at mana atajiru? At pedagang. Ya. Pedagang. Asal bu. As baju. Baju atau pakaian. <coughs> Tapi sistem. Atiku.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 Aina al-kitabu? Aina al-kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Huwa 'ala al Wa al -al al -al aina as-sa'atu? Wa aina saatu Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Ana sini semua so, isim. Semua kata benda yang didahului oleh fi atau ala Halakat huruf terakhirnya adalah Kasrah Sekali lagi Fi dan ala ini masuk ke dalam kategori insyaAllah, yang akan kita pelajari Jika kita sampai kepada nahwu dan sarf Dalam istilah nahwu, Fi dan ala masuk ke dalam jar, huruf uljar Huruf-huruf yang memajrurkan kata benda setelahnya Dan arti majrur disini adalah Arti majrur Artinya isim yang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 Rumah, rumah, Ruma, insyaallah. Ini sudah kita sering kita belajar. Fil baiti di dalam rumah. Al maktabu, mana al maktabu? Meja. Al, -al maktabi di atas meja. Ala -al artinya di atas. Mijia. Al, -al maktabi di atas meja. Al, -al, al masjidu ma'a al-masjid insyaallah semua orang paham mana masjid atau orang yang tidak paham bahasa Arab al-masjid ketika didengar al-masjid tahu dia masjid fil masjid fi, fi di mana fitari di, di dalam di dalam masjid as-sarir as as-sariru mana as-sarir ya kawan? kasur kasur ala as-sariri di, atas... di atas kasur, kasur. ana ulah sekali lagi. fi artinya di dalam ala artinya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 Hua kata ganti ini bisa juga dipergunakan untuk benda. Begitu juga hia. Hua dan hiya sama-sama dapat dipergunakan untuk untuk apa? Hari? Untuk kata benda. Tidak hanya untuk orang. Lihat di sini hua alkitab. Hua di sini sebagai pengganti daripada dari kalimat al alkitab. Al hiya, hiya di sini dipergunakan untuk menjadi pengganti kalimat asa. As ah. Hmm, tolong diperhatikan di ikhwan dan akhwat di rumah para pendengar dan roja. E, tolong diperhatikan huwa dan hiyah ini dapat dipergunakan baik untuk kata ganti manusia, orang. Juga dapat digunakan untuk sebagai kata ganti benda mati. Antun, nah, lihat sini perbedaannya. Kalau tadi huwa dan hiyah, huwa untuk untuk laki-laki, hiyah untuk perempuan. Tapi di sini Antun, lihat huwa alkitab. As-sa'ah pakai hiyah.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 حتى يتألموا ما فيها من العلم والأمل أجل, أجل كله منه جنسار عليهم يؤمنون الأولون إنما يؤمنون إن من الذين إذا ذكر الله رجلت قببه وإذا جميت عليهم آياتهم زادتهم إيمالهم وعلى ربهم يتوكلون رجل رجل رجل رجل و... رجل رجل رجل Kembali di 756 nama AM pada malam ini kajian kita bimbingan bahasa Arab dan bagi antum yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam kitab Durusul Arabiyah di Quranun Natiqin Nabihus yang pertama dan pembahasan kita adalah materi yang ketiga atau darsul, darsul Salis dan bagi para pendengar bagi antum yang ingin ikut berinteraksi antum bisa menghubungi di 8233661 dan bagi antum yang ingin bertanya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 في المسجد في المسجدي السرير السرير على السرير على السريري أي. أي. أين محمد؟, أي محمد؟ أين محمد؟ أين محمد؟ أين محمد؟ هو في, هو في الغرفة هو في الغرفة هو في الغرفة ما من أين محمد؟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 dia di atas meja Dia ini kembali ke siapa, Yehwan? Alkitab Wa'ayna's-sa'atu Wa'ayna's-sa'atu Wa'ayna's-sa'atu Wa'ayna's-sa'atu Hiya ala's-sariri Hiya ala's-sariri Hiya ala's-sariri Hiya ala's-sariri Ma mana hiya ala's-sariri? Dia di atas kasur Hiya ini kembali ke siapa? As-sa'ah Ma mana as-sa'ah? Jam Jam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 il masjidī 'al al-maktabi n'am al-sarīru 'al al-sarīri 'al maktabi al sarīru al al sarīri al al sarīri tayyib ma di 'alā ya tayyib ma ya ma ma'na fī fī fī didālam tayyib barakallāh teruskan <coughs> ayna muhammadun huwa fī al wa ayna yasīr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 Wahal Maktabi. Wa ayna nasyaatu. Ia atas syariri. Taibi barakah fikir. Jazakallah khair. Syukuron. Jazakallah khair. Wadaumu tegar. Ya silakan bagi para pendengar yang lain di depan 3661 kami persilahkan dan anda boleh bertanya juga di lain SMS ya. Kita angkat Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Aamiin. Wassalamu'alaikum warahmatullah. Dengan siapa di mana?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 Ala sariri mana Al-Sariri? Al-Satria? Uh, kasur tak. Kasur Tafadab Istamir Teruskan Aina Muhammadun nah Hua fil gurfati Jai Wa aina Yasirun Hua fil hammami nah mana al-hammam Kamar mandi Kamar mandi Istamir Teruskan Wa aina aminatu nah Iya fil matbaki nah Aina al-Kitabu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 Dengan siapa pak? Di mana? Uh, di An Abu Naila. Di mana Abu Naila? Oh. Ia ya, di mana? Uh, di Sikarang. Sikarang ya, saya silakan. Uh, Abu Naila ada bukunya? Uh, Alhamdulillah ada. Ya, silakan dibaca. Al Baytu. Al Baytu fil Bayti. Nah. Al Masjidu fil Masjidi. Nah. Al Maktabu ala -al Maktabi. Nah. Al Shariru ala Shariri. Alas Shariri. Alas. ala Shariri. Alas. Al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 نعم هو في الحمام نعم وإن آمنة هي في المطبخ أشكراك يا أخي هي؟ هي في المطبخ نعم في المطبخ في المطبخ نعم خي طيخ مطبخي. هي في المطبخ ممتاز طيب أين الكتاب هو على المكتب نعم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 Hiya fil matbakh. Iya, fil matbakh atau bisa ya fil وغرفه dan seterusnya. <coughs> Afwan. Aa Aminatu fil ghurfah. Hmm. lihat pertanyaannya. Dicermati sedikit. Aa Aminatu fil ghurfah. Hmm. Ada ada alif di sebelum kalimat Aminah. Eh. Apa maknanya itu? A. apakah? Apa? Apakah? Aa Aminatu fil ghurfah apa eh, terjemahannya? Apakah aminah, aminah di dalam, di dalam. kamar? Nah. kamar. kamar. kamar. Nah, jawabannya? Nah, man yasati siapa yang bisa? Tepat benar. Naam. Naam. Ya Rabb. Naam, dia di atau jawabannya ada lain lain? Jawab lain? La. Nah, La. La. La. terus bilang lengkapi. La. Iya. fil hammam. Iya, fil hammam misalnya nah. atau dia di madrasah misalnya dan seterusnya. Bisa sanaan bisa? La, nah. saran. Aya sirun fil matbakh anta ya akhil karim aya sirun fil matbakh na'am huwa fil matbakh huwa fil ma'am huwa fil matbakh jeyd 8 nomor 8 man fil ghurfa man fil ghurfa man man yeah. siapa ah fil ghurfa di dalam siapa kamar. yang di dalam apa namanya kamar nah jawabannya huwa <tutuk> eh oh, bisa dapat huwa huwa siapa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 ماذا على المكتب انت يا أخي؟ ماذا على المكتب؟ آه وماذا؟ سلوك تفادي اللوم. آه ماذا يعني؟ سدادة؟ شاشة سدانية. الحمد لله. على المكتب خبز. على المكتب خبز. تابي ترجم. سلومي ترجمانه لولو. ماذا على المكتب؟ آه. أبى ترجمانهني. ماذا على المكتب؟ أبى. مايال على على على. أبى يال على دي على المكتب.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 Apa yang, apa, yang apa yang ada di atas? Kasur. Kasur. Kasur. Jawabannya Antik, Antik. Mandar ana minta jawaban dari semuanya. Antam dulu. Al-sariri, jawabannya? Al-sariri terjemahkan teruskan. Al-sariri Aminatul. Amin. Amin. Aminatu. Alasariri. Amin. Alasariri. Amin. Aminatu. Ah, Aminatul. Al-sariri. Aminatul. Mantap. Tayyib. Barakallahu fik. Ah, al-sariri, Anta baba jawabannya? Al-sariri, qolamun. Al-sariri qolamun. Banyak. Anta yakin? Al-sariri. waladun. Waladun, masyaallah. Al-sariri.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 Halaman ya. 20. Syurun. soal pertama. Ibu jawab dengan jawaban bebas. Asal maknanya benar. Iya, Ustaz. Aina Hua Huwa alal maktabi. Huwa alal al maktabi. Mumtaz. Aina Muhammadun? Hua fil masjid. Hua fil masjid. Mumtaz. Aina sa'atu? Hiya <tuk mili> ala sariri. Hiya. Iya ala sariri. Mumtaz. Hiya asa. Tu nget Bu Endang telah bisa membedakan mak pakai fakihwa dengan hiya. Mumtaz. Bagus sekali. Aina Yasirun? Huwa fil hammam. Huwa fil hammam. Aina Aminatu? Hiya <tuk mili> fil fil baiti. Hiya ah, fil baiti. Ihsant. Aminatu fil ghurfah. Nah, iya, feel berkat. Masyaallah, barakallahu fiikum. Cukup, takif? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi para pendengar yang lain di belakang Ibu Endang di 8233661. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa Umi di mana? Dengan Umi Giri Pari, Ustaz. Umi Giri. Umi Giri Coba, Ustaz. Ya? Mau coba. Oh iya, ya Rokong ngomong Umi Pari ya? Ya, ya betul. Oh, iya, betul. Iya, saya Umi Ada bukunya, Mu?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 Wa Muhammad. Muhammad. Mumtaz. Teruskan. Waman man uh, fil hammami? Dia eh uh, ya. Dia Aminah. Ya Aminah. Amina, Mumtaz. Bisa bisa. Anak laki-laki perempuan. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Mada Madza al-maktabi? Mada uh, 'ala al-maktabi? Apa yang ada di terjemahkan dulu, dulu. Apa yang ada di atas eh uh, meja? Barakallah fikum jawabannya.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 Naam. Naam. Jawabannya teruskan. Aminatu tu fil kurva. Naam. Aminah tu fil kurva. Tolong aminahnya diganti dengan kata ganti Fadli. Naam. Na ya fil kurva. Muntaz. Wabarakatuh. Cukup. Jazakallah khair. Fadli. Waalaikum. Ya. Jazakallah khair. warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kita berikan kesempatan bagi penikah yang lain di belajar Fadli di 8233661. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.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 Fajari, diterjemahkan dulu. Ayah sirun filmat baki. Apakah yasir ke dapur? Di dalam dapur, ah teruskan. Apakah yasir dalam dapur? Ah jawabannya. La. La. La. Nah, tuliskan. Yasir sim Yasir Zahabah ilal Madrasah. <laughs> nah, la Yasir Zahabah ilal Madrasah. madrasah. Di, di prakas lagi Fajari. Nah, la. Yasir fil madrasah misalnya begitu. Faiz, ya, sudah benar. Masya Allah, bagus. Yasir Di madrasah. Baik, mumtaz, barakallahu fikum. Ha. Ah. <coughs> 8, 8. Di baca, Fazri soalnya, silakan. Fil man fil warqah tu? Man fil warqah tu? Man, man, man fil grup. Mana mana man fil grup? Mau makan? Siapa di dalam kamar? Ha, ah. teruskan jawabannya. Fatima di grup. Fatimah tu fil, fil grup. Fatimah, mumtaz, barakallahu. Teruskan. Laila filhammam. Nama. Dan siapa di dalam WC? Nampak korban di teruskan. Lu jawab. Afan fajri kadarnya dikecilkan sedikit ya, tak agak jauh. Okay, silakan. Laila filhammam. Ha? Laila filhammam. Laila filhammam, masya Allah, teruskan. Ma'az ma ala tadi. Nama. Diterjemahkan dulu. Kitabun alamat tadi. Alkitabu al-kitabu Masya Allah maktabi masyaallah. Barakallahu fikum. Teruskan Masa Madza 'ala al-sariri? Naam. Jawabannya? Sa'a sa'a -sa 'ala al-sariri. 'Ala al-sariri as atau as-sa'a -sa -sa 'ala al-sariri. Barakallahu fikum. Yeah. Eh, hai, saya khairan. belajar kasih. Dia ya, siapa? Ummu. Ah iya. Silakan, silakan okay. ummu Fadri. Assalamualaikum, Sat. Salam, ummu. Siap? Ah, naam. Siap, Jala? Okay. Ha. Saya soalnya saya acak ummu tidak apa-apa. Enggak masalah ya. Berani insya Masya ha. Allah Siap, siap. Aina Aminatu? Aminatu fil hammam. Hammam di fil hammam. Coba umu ganti Amina dengan kata ganti dengan Domit. Domit ya fil hammam. Iya, fil -hammam. Man fil ghurfah? Man fil ghurfati? Aisha. Coba mm -hmm. Yasir fil ghurfah. Iya, Yasirun fil ghurfah. Mutaz.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 al kitabu ala al -Sariri. Al, -Sariri. Al, -Sariri. al kitabu al al kitabu ala al al kitabu al Aina Muhammadun kitabu al al al kitabu al al al kitabu al al al kitabu al al al kitabu al al al kitabu al al al kitabu al al tidak, kitabu al al al kitabu al benda al kitabu al al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 I, dari sikit di Bekasi Ustaz apakah arti dari Hafizahullah dan Elsie Sebagaimana yang disebutkan uh, kepada Ustaz setelahnya <laughs> Iya, kalau Elsie itu Hafizahullah e Ach -ha masalah, masalah. <tuh> <tuh> -ha haveidh, Artinya doa ini yani doa Hafizahullah Doa Hafizah sebagai Allah menjaga beliau Menjaga Ustaz yang disebutkan namanya itu Misalnya Ustaz Hamzah Hafizahullah Ustaz Hamzah semoga dijaga oleh Allah dan seterusnya